god is deed men talk to get a copy proprietor anwar sher torhed ولم يقول له ولي من الظل لأن الله دفع رسوكوه لنشتره کم زوره دواجه لأن الله کم زوره مغاز الله اولی ظنگنه ولده بل با که دانو لم يتخذ ولداً لأن رضوكو فنصواراو بانده اغیده او بخا وزیر الاسلام اغیده ادول شده اللہ صرح اغیده اولی و شریک لأن الله رضوكو لم يتخذ ولداً ما ظن لدانه بانده اتخاذ الولد بانده رض او لم يكن له شريك في الملك مشركان وبان دارج ولم يكن له ولي من الظل فيهوديان وبان دارج تولى بكرا وسط الخ بل دا خبر اند چه اوسله الله له ولي ثابت چر دارا سره ولي ده دا کارونکي نکو شجه دبي يقينك ج الله كم غور بوله الله كم غور نه لیکن چازا اند را ولي نسي مجه تاوچني ولي ده نه باغره دا, دا, دا, باغر دا خبرو کولم کل <قل> جرد عقد ثم شو وكبره تكبيرا نموز تکبیر کو نموز کو نموز بلی قبلگی واستعقید کی گندڑا پر درک رب نپیجنی د شرک نه اکی او د کوک نموز دلاله پیدا درکی لوی بیانوا ل الله فلیا سرا تکبیر کا قوم استورت کے غائل ذکر شود عذاب جالا کلو کہ معجزت نبی او تفصیل د مظالم وا صلی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 پس تصورت بن او نزول کی پس تصورت الغاشیان نا دیزے پوری دو قرآن مجید دو حصے پورا شیوئے یو حصا سورت انعام پوری دویم حصا سورت القحب پوری دیزے روست دریم حصا ذکر کی دو قرآن تر صورت سبا و فاتھر پوره بیا سالوارما حصہ اخر پوره مخکې فرصت کې ذکر د معجزې او شو د نبی عليه السلام دې صورت کې جوابات کې د صبحاتو دو شانتي د مخکې فرصت اختتام شو او حمد سره دې سورۃ ابتدا کوي اول کې ذکر کوي حمد یا مخد کې راز ذکر شوه په تخاذل ولد باندې دې سورۃ کې لري تبا حمد ذکر کوي مخد کې دعوه ذکر شو, دعو شو ور توحید د تر هغه تفصيل کې بنه ویل مغیب سلام مخد کې اس بات کړه او تسبیح دلته کې بیان ده د الحمد ان اس بعد د تو اوحد کړه او تسبیح سره نو دلته اسواد کې په الحمد سره یا مخ کې نعمت ذکر شو د میعراج دلته کې شکریا ذکر کې په الحمد سره دار ابت تر مخ کې سورته بن اسرائیل سره داوودو سورته نا فی دیل می غیب دغیر اللہ نا در عباد صالحین نا دنیکانو بندگانو نا چی بغیبو نپوئی گی سورت کی دفع در شبہاتو اور باعو فحال دنیکانو بندگانو بندگان دی او بیان بغیبو نپوئی گی زکا پا دیمان نپوها دا دا اللہ صفت تی دا مخلوق نبینہ فکری سورت کی اول تمہید دی اتو آیا تنو کی بیا سلو واقعات تی چی اغا جوابات تی دا یو شبہ دا اصحابی که ببارکی دویمو نبی علیه السلام بارک نبی نبی کو اورین دا موسی علی السلام او خضر علی السلام بارک سلام ذل قرن دے تول ذکر کئ چبغه ون په دل سره دیچه پیغمبرانو لوی لوی بادشاہانو کو چت مقام و خلقو بیاو پیغمبرانو په در اخر کې رسولت ته مره چې بیا مختصر خلاصه ذکر کړي د ټول سورته او د واقعاتو سره متعلق آیاتونه اول کې چې کوم تنهیز بیانې اغل کې داوره د توحید دا حکمت د رسول د قران چې قران الله سره بارنه د دې حکمت پروت دی الدنیا کی دو قرآن سمر فیدیری خلقوتا کم مسئلہ کی دو سورة القحب بارکی نبی علیہ السلام ویلیو من قرآن عشر الاخر من سورة القحب فإنه عصمت الله من الدجال دو, دو سورة داخری لسیاتنا صدا چاولوستل صحی ایماندار ہے سارا نماز حضرات بارے د دجال نه اوصمت ته بچاو دے نور اول ک دعوی ذکر کی توحید الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب صفتنا دولیت خ فلا لرزی اعزاز جناز الکله خپل باند باندې کتاب محکم دی پیغامر ده عبدیت اثبات کرو اصرا ب عبده دلتوی انزل علا عبده مخشی اوی چنی عمت دا دا و الورکو میعراد لی بوت دلتوی عزیم الشان کتاب پی نازل کو ده مخلوق ده خیر اصلاح ده پارا <تصفيق> هر قسم اصلاح تی د اقلی و عمل لایق ده الله ده ده خبری تی ده و شکریہ چه دمراعزی مشان کتابی نازل کو فاقبل بانده بانده انزل علی عبده الكتاب لئے نعمت نزول دا کتاب چاگیز در خلق اصلاح شو شکوک در فقر شبہات او حقیقت اخکارک چه سمرد اللہ صفات تی کاغذ علم غیب صفات تی کنور دی نا اللہ فور خاص تی بلچال رشتہ ولم یجعل لہو عرجا ان دې غربه له دې کې تا دل را کوګوالې دې کې شک نشتا زېږ نشتا کوګوالې نشتا ايوا جن نشتا دې داب کې کوګوالې څنګه چمخ کې مېدو کنه خلقو کله قران الله نه سيوا د بل طرف وي دې کې ډېر اختلافه قران کې نشتا کوګوالې نشتا شک نشتا نقصان نشتا اي مضبوط ته محکم ده فاقبلان ده کتاب محکم و مضبوط ته دار قسم غلطه او کوگوالینا پاک ده او نور کتابون نیغی او سمعی گورو چکم ده کتاب ده اه اه او مسائل ده ناقوه پا قرآن بانده گوری در مستقل معیار ده ده اگه ده پارا ارصبه ده قرآن بانده گوری ده پا طلب ایتره ده قیمانی یو معنیٰ کی مستقیمن ابن کسیر ذکر کی مستقیمن چدا کتابو نیغ دے برابر دے وقتی کو بوالفا کی نشتا وصوی قیمن نیغ کتاب دے نیغ الاردر تخی دیم معنیٰ کی دے وصر را قیمن علی سائر داس زه کتاب د ټولو آسماني کتابونو برابرې نه غی اړې که څه کمیه څه تحریف شې نه غار ته ورته کوي دا زه کتاب اورې معنا قیمن بمصالح العباده محکم نه او مضبوط ته بمصالح العباده باندې د مخلوق د فارچکم د خیر د اصلاح خبرې حکمت یې څه د دنیا سره راتلو ليوم ذر اباسا شديدا جو ي عليه خلق عذاب سخنا ملذ منه ذلاد طرفنا وبشر المؤمنين ازلورك مؤمننا لا ذام افضل القران جسك دامسلنمني الحمد لله وجعل لي ارورك رستو आगे و راحت رض بخبل چكم خلق او يري او صد وجني او يري يادي جرم سر نلا ضره اجیم <polarization> حکمت او یلا شر المؤمنین زید ورکی مؤمنان ولا مؤمنان شکری نو او بصرین داغي معنی کی قران بقلو مذاحت کله قال مبصرین داثری المؤمن الذين صدقوا ایمانهم بالعمل الصالح مؤمنان اغه خلقدی چدو خپل ایمان تصدیق کله ر او عمل صالح کړه ایمان په د دې سره لګی چې باندې عمل صالح دي. ادغه قران هم وي پیر ورکی مو ایمان نه ولا الذين الصالحات اغا خلقو جامل لکی نیکو ان لهم اجر حسنا چې یقینا دله لپاره اجر دی خېستا باقی تی نبیه اباجا همشبري باغې کې همشا و سې دن کې به یې باغې کې همشا جنت نه دي باغې کې بیا فنا نه اور صلوات ٹیڈی نہ رازي مخي وليون ذرا باسن شديدن چويري آزاد صحنه مسوقيري اور اير ولولي وركي سجورمري واري ولا حقي خ وينذر الذين اور يري اذا خلق قالوا تخذ الله ولدا چوي ني ولي الله ولذ الله فان له ني اولاد کر ہولري <تصفيق> داویلوا مشرکان و دا العرب وهم مشرک العرب في قولهم نحن نعبد الملائكه وهم بنى الله مشرکان يا دی داویلوا جنم گد الملائکہ عبادت ولی ودا لنا ندی نسبت ورتا کو ولد دی سراسر غنور قومنا دنیا کے او انسوارا وغیرہ چه اغیم دا دعوه کلوا چه اللہ ظان لڑا ولدنی ولده مشرکان دا مکیویل ویداس نورو میلو کل نو قرآن باقی وانده ردو کل چه دے خلقو لسخ عذاب وارکی ایر ونوارکی قیون دے را چه دا دعوه وعقیده دنیا کی دعوه چه قرآن اللہ ظان لڑا ولدنی ولده نیبا کنس دلیل بواس رای نو قرآن ویدشت دلیل ما نشت ردیل را پا دی خبر بانده از دلیل از دلیل ورسرم نشتا یہ ردیس را بانندی خوپلارانو پاسروان دی ناقا خوپلارانو سر خبئی که ندلیل مشرانو سر خبئی ولا لعابائهم انا مشرانو سرشتا از دلیل نشتا ندیس رشتانه مشرانو سرشتا طولت لگیاری اگیم پا تک لگیارو شیطانو تیوکار خیستا کرد او دین باغې پر روان جوړه تاسو رو نه لیکله اله دې خبره په هغه نه پوي چې او دغه خبره دی خبر وکړه اتخذ الله ولن روز ته راځي ترته مریم کی چله دې خبره ولاته غزمک اسمان نه غونن ولېږي دا را بده خبره دی وکړه کبرات کلمتان دې را بده دا هغه خبره ده تاخرو افواههم چې راوځي دخلون من افواه دخلونه وداولې خبره دلیل دا و کما خبره دلیل نهي بر اساس خلوي واي خبره قرنه چې اقي خبره دلائل صريحه نه ابيره د ختمه لازم د ظن وروزيغه نو په خلوي باندې سره سره خبره کوي اړيغه خبره کبرت كلمه نه دي ردويا خبره ده اعتبار نه نه کاروالي او قوا حصله تخرج من ابواههم سروزيد خلود دينا این یا قولون ایلا کذبا نوائی دی مگر دروگو تا سی چیو بینو دا اللہ ہوئی دروگو هر دور که چشوک دا نسبت کی اللہ تا چه غصران یاسبین دے غصران اعزو لی دی او پا دی تر رقبان دے غصر ہوئی چه اولیا کارون اسپارل دی حاجتو نبرا کی دا خلقو دا شانتی مسئلی حل دنیا کی انقلابات راولی دا صرفات کی دار سوچ وینو د دې یاد بلان درازي اين يقلون الا كذبا سوچ وینو درو او نبي عليه صلوات و سلاما حديث سے کرکړو ښا حديث څخه چې دې بندمات کنزلو کړل او ګور علامه تذيب او کماتې نسبتو کړل نو کنزلي ادارې چې دوی اتخذ الله ولدن الله باند ورو ده نی ولې او ما باندي دروغ داري چې دی وې خلقني ولې يعيدني زه پیدا کړې ما خو قیامت کې مبيات دواره پیدا کوله مې دې با نعمت دانسپت کوي کا کان ځلې راتاو نو نن وګوره سمولې کان ځلې شروع دي الله تعالی نسبت کوي کنه صداولي یاده د بزرگان ددا نياس بین دي قرآن وګوره رات پکی چدا مو پدغه خبر هم راځي چې زميدا اوليا دي اوليا په دې ته وي چې هغه نیک بندگان لکه صحابه او داغين رستم نه كان د دن خلقو لوګي څنګه ډېرولې خلکو عزت نکاو ولی د دا دن نارې د ورځې جاي چې دن او خلکو سره دشمني حد ته رسول په جون کېږي د کلی نه است الله و حلقه د قول ارب اجلوس نشو نه به ولدا کار جوړ کو چې قبر له شروع بهرحال جسداله به کینو قران باندې په دغه عمرت کيو پاک در نه عمرت کړي چې نه نياز بين تفللزه ترکه نبی عليه الصلاه والسلام نه وله قران هغه بیان او خلق ياراو او خلق هغه خلق برا کول چې اسما بودان نیمه خیال ساتو دم کارونه که په مبارانو ری مدار خلق بو سو پوکي نووي علي سلام الله عليه وتسلي وري چتر دي د وجه غره ځان مخاب داو ځان مهاله داو فلعلک باه او ناتک واشاید ته هلاکونګي لرا علا افارهم رستو بلي بسې الا يؤمنو بهذا الحديث کي چير دي ايمان نروړي په دې پاران باندې نو دغم نه لاس دلاص... اضافه د وځ دغم نه فلال لګاوه او نفسګه كا... تزان او تباکه اسفن د وځ دغم نه دیپ وسخه په چره د دیو له ایمان وروړي نرولی... ولی... نمانی... ا فرا... دیو له کی... نو خبر نه مینه قران ثرا نو تسنۍ دې کړې چې په تا خدای دغه موارده ته او ارعون کې اگر ازه خلق دنیا پر مینا محبتي او تا پر دښمنیه مخالفتي نو دا دنیا بری سره وپاوونکی خا تخم ما مولي خائف ته پاتې کیږي نه وینا لجعلو ان جعلنا على الارض يكن منجا غرغل يا غض جسمك باندري تخوي ذکر کې دو آیات نو یقیناً غرض لري موږ آواز واجو په دې سمکه کېږي دینت الله خاص د دې لپاره مال دولت او فصلنا بعد يرص او خاص دې زینت دې نبلوهم چمونږه ازمه خو په دې خلقو ايهم احسن عملا چې کامی او دې کېل خاستا والدي د ازمه ختم په فنر تر قیامت پورې مخکنه روان چې عمل څنګه خاسته کې احسن عملا اوامر رضا اللہ عنہ تاپوس کرو نبی علیہ السلامنا چھو سمعنا رضا احسن عاملہ کم عامل لے نویلو چھے ایوکم احسن اخلاقا واغرعوکم عن محارم اللہ واثرعوکم في طاعت الله دا معلومی اللہ رب العزت چھو کمیو بتا سو گرر اخلاق والا لے کمیو دیر پریزگار دے چھو محارم دا اللہ نظان بچ گئی او کمی اوری ارتیر دیچ دا اللہ پتاعت کی حصالی و بتیزی صر رازی اصر او کم فی طاعت اللہ تازمی اقتنو بندتا قوری کنن چد کسنگ انکلاب را دی و اینا لجائیونی و یقنن من خامخا گرزون کیو میں علیہا طاق سبان دیچ بدی دنیا کیلی سعیدان جروزا میدان هموار لرا میدان خویل لرا چھتیل جو روزن میدان تو اچھا باغی کے واقع ماخ بلکل نی تکشان تصفہ پروتی جو روزن میدان سعیدن میدان او جو روزن خوایا چاہی ماندی واقع ماخنی نوز گو رہ دی بروس ذکر کی کن ولی او وقداسو جو پدی میدان کنی واقعو شنو زرخیزو لہلہاتا کاری دو او چھو دنو فائی کے اس نشتہ جو روزن دی زم نسال بذکر کی او دا شنده دا احسن عملا نمونو مونږه ذکر کړي چې خيستا عمل واه خلاق سوق دي تو وګوراکه قریش او يهود توي چر د دې سننه همون تاغيو مونږه چې دا پیه همبر دې کنه دې اټل خبر راټوکه چې بس مونږه داسره عمل ګرځیاو کو چې وبنه شي خبره نالي ورته چې بس زمونږ د صدا ته خبر اخی چې تاسو پر اگې کې نو هغه سره باندې مزغلي شي تاسو خجاوہ دې درک نو وای سم سوال لیدا تاسو ته وکي نه یو باندې کې دا غو جوړه څه څه شي مخکزه ګرځیو من دې نه کی دې نو ته د هغه سره باندې کې نو تو وایا چارا مشرق او مغرب او درځې دې نو دا غوا را تو وای اول اصحابه که بباره که تطبوس کرده نبی علیه السلام وارتوه چه اخبروكم قدن اما سألتم عنی چرس تطبوسم کرده برطه سباوهیم انشاءالله او نبی نبی انظلس روز پوری جبریل علیه السلام رانده وحی رانده نبی علیه السلام پریشان و انتظار که وررسخت او خلقو موجه جبک عروشون ورمو ته سبایا پر ورځ بکی په زله صورت جواب را لکه ورځ ته ارن رالو نو باید کې تعلیمات راغلو چې ته بده خبر نه کوي کنه چې سبا باندې خبره کوي چې بده ځکم نو ان شاء الله به سره راي دغه څنګه ته خبرونه کې تعلیم راغلي او دا صورت مازلشو نجوابات او قرل دا غیلو مختلفو سوالاتو نتمحید کی تسلیو او دعوی دا او ترغیب عمل صالح تا بایی که حقارتو دنیا صداقو خائص دا دنیا ده لگ وقع بیا ختمی گی ازنی تاسو عمل پریده او دا اخیرتا قخواده در نفوت شی صلاح نبی علیہ السلام میلیو مخا جزان غره بچکای د دنیا نه فتقو الدنیا واتقوا النساء د دنیا نه معنا نه ورزان ورشکره لوي پد نه د دنیا سره باندې محبت جوړ جوړه اخیراست ته دین تل زمين کړه خلق کئ چغې دنیا نه ځان ډډه تکړو اغه د خپل دین هجرت کړو بادشاہ سره په مقابله راغله او لارانو خپلوانو سره مقابله جوړه یې نه کړل اثرې دې جزوانانو غشرانو په فضل باندې ډېر کله کومایو تدیر وخت خبره ذکر کوي پران تطورې چې کم وخت کې نورم بادشاہل من نقیانوس به وتوي ناګداله په جوړه کړل او چې بس په خلق په خپل تعظیم کوه متفرستي کوله مشرک انسانو ابدی باندې خلق خلق ته کړو وه به پاس کوه ا ټول خلک مجبورو په دې باندې खर्चा خو خواږه وکنو چې دا هو پدین باندې راغپته کې باندې نو پاګه د ورکی داغه وزراو اذنزد خلق او اولاد راپاز نه کشرانه یوځوته نه او خوږي صلوات له شر دعار په ورغه من کوه نه نه الله باندې همون غره د عبادت نه کوتا دې کولا وټک نه نه هرچکم تعلیم ورکی خلق لا غلط دې احنا قرآن و دے مقام کی یا خود شرک رج ذکر کی نفی دیل <سؤال> میں غیب ذکر کی چو گو رہ پا غیب و اصحابی که والا خلقو اداغی تفصیلا جواب کی دو نحم آیات نواخل تر پاکستم پورے تفصیلا دا اول شبہ اول دل چو گو رہ او اصحابی جډیر نه کان وړي رلي اولیاء او غي غيبو باندې نه پويګن په تا دنيشتې ام حسبتا آیات او غمان ان اصحاب الكهف والرقم یقینا اغه ونده دا غار او تاخ کانو من آیاتنا عجبا و نا دا آیات نو زمونږ نه به ماشنا زمونږ آیات نو زمونږ معجزات اذا قدرت دن منونا داگنا دیر دیاد عجیبا لیکن دمرا عجیبا نوی سمرا جستا خیال لیو گانایی اولی حصر دیده نا شورو شواخا طرح انچا فیاد پولی گورا تدار دیران اشنا کانی دیران اشنا خدا را چیزا تالی من کم قرآن و سنت در کلوی بلک وقت دمرا فتوحات در کلوی صحابه کرامو در کلوی استعصالك جمعات اول اخکر لمو پردیر باند فتح ورقلده اسم فسرولو شمارل لطللل پوری او بیر ذکر کردی ابن عباس ودالعنو الَّذِي آتیتوك من العلم من العلم و سنت و الكتاب افضل من شان اصحاب الكهد و الرقیم تالی جمون کم قرآن سنت در کردی او علم در کردی لاغل اصحاب کهف و شان مدیر چدتی نو یوه په عظمت ذکر کوي را قرآن او د دین او پیغمبر الفاظ یزه کلا ته او ام حسبه تا استاده ګومان نه چکه را صحابه که په دا واقعې له راجبان نشره تعالی هم د دینه د راجب ذکر او دغان په خپل یقینون ج عجيبه را قرآن دره دારે تفصيل ذکر کوي اصحاب الکهف اغه خلق جری دضر او یا غار کې پناه راسته <تصح> اغه تفصیل قران مستوجی کرے کوي خدام مختصره واقع دا به وضاحت و تفصیل لی و دا دا او تفصیل لې نو په ایجمال کې دا چې بادشاه خبر شته زګسان دا دین زمانه مني دلیر او وختن بادشاہ سره ملاقاتو شو خبرې وشوي بیا ول هغه مهلت ورکړه چې سم داسبې نه چې قتلولې ورته اوسه مهلت ته اوراد نیمه دې به سوچو کې چې خبر امه کوي دا ورې ما سره مقابله ده اغه نمنل بیا پھونسو چرواس بادشاہو کوشش کی دمو قتلولونو لاله او پلوته زار غار او شنو پایدل دل جوسته بیا غار کې فنا و واستا نو اصحاب الجهب رقیم بارے مختلف اقوال رجال غزینم ده او بهتردار د سعيد بن جبیر قول او تراقین په معنا د مرقوم د کله شوی امرات ته لوح من حجاره كتبو فيه قصص اصحاب الكهف ثم ودعوه على باب الكهف داس داس گٹی. جباری دی نمونہ دی دا سه تختید اس گډي جباله باندې دې نمونه عددی احوالو قتل کله ورټوله او غي بیا غار سره يخوه یا دا څو ښه زارکه يخوه لرقین بمنا ده مرقم راته غا تختیبي کا خاوندان دا غار والرقيمة او دا تخطو كانوا من آياتنا عجبا وووزمون دا آياتنا هذا قدرتنا نا عجيبون اشنا اذ اذا اول فتية الى الكهف كلا جبنا واغستا اغذوانانو يوغارتا فقالوا واسويو خلوكي يوبلتو جاقدخوزمون دا تكنا او سواليوكو ربنا اي رب من لذنك راكم رحمة راكمو دا رحمة وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا او تیارکا زمان دفارا زمان دے کارن ایسلاح اللہ من خدا کار شوروکو دیر روی خبر تاغار اے خیر او تپک زمان دفارا خیر او ایسلاح او برزے <تصح> نبی اللہ علیہ السلام با دعا قولا اوی بیچے وَمَا قَضَئِتَ لَنَا مِنْ قَضَائِمْ فَجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا اللہ تعجیز امان دف ندارکه انجامه عاقبت زمما لپاره خو ګرځه زهد <تصفيق> په دې او ګرځه دغه څنګه چې دې اصحاب کہبو ویلو کنه کله ویژه دعا کولا اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها الله زمما عاقبت پټولو کارونو کې خیاستاو ګرځه سمونګا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ابتشم کډه رسواید دنیا او له عذاب د بس حال که هم د سیویو ها وهیه لنا من امرنا راشده تیار که زنده پا زنده کارنه سامان به صلاح ده پیده څو زمون پک خیر ندی کن یو تن مقررو جو تبدل شه خوارق مرغ بعد زه راځه برولې به خارج مونتا او بس موږ مونږه د خار تابع زمو بایکارټ ور نیوتا نی مقرر کن وکلو چو پدی پوشو چو تلاشی شروع دا وکار خرابی گی بس بیا غزی که راجمشو چو کین ایدلتا مزی آخوا اچسنگا کین استل لڑیو لگولی نو اللہ رب العزت باقی بانده خوب راوست فضل ربنای علی آذانهن پس اٹا کول مونگا وگو نددی فلکه فی سینی نا عدد فغار کی یو سو کال پشمار وگو ناول اٹا پول نین خب آرام و څنګه چې و ما شم 100 د دقیقو نه درس ټاپي اوګو نو لوټاپي چوي دې شي ندی باندې اندازې حالت راوستو جماس بی فکر اشو اخو پیرغه و دې شو ثم دعناهم بیا مونگا ځانګړل پاسول دی هم کړو دعناهم ورته کړو بهدارو کړو لنالم چمونګا اسکارکو حزبین چې کم یو د دوال وړلونه چ خپل کېږي اغه خپل قران زکر کوي د یو فریق یو قولو بلو طويله بلبلو مدوړی شي چې کم یو د دواړو نه احسا ډیر راګراون کې لمال بيتو امدا هغه لا جديد تیر کړی د موجا کم مود جديد تیر کړی رچ داغه احساسو خکول شي چا ته عالم نه چې کوم یو داغه وروه خو کوي چې دومره مزاج دی را کړی نو ګورې دواړه د ذکر کوي ښا چې دواړه پنځي بول شي دا شان <مدلسان> ده اولیاء تو د الله د دین <مدلسان> لپاره هجرت وکړه دا له لمن <مدلسان> به هجرت ذکر درې حفاظت د دین <مدلسان> لپاره بادشاہی مشرع ارزه بغیره غودل اولاد د غار اخرجنی اخخکو د غار اخرجنی اخخکو او چې څوک اکبر شنو د اخخې خره نبی اسلام په حدیث پاک کې ویلو چې داسې یو خبرای شي چه فیتنه باشی پا ملک کیا حالات با خرابی نیو نقصره بدا سی چه داگه دا پارا بررخ استمال داگه اقپلی گوڑی بیزی اپزانس روانک کیا لاب روشی دین حیفاظت گوک اگر که بوت توسیگ چه دای فیتنون اقپا امن یوکن دا سی کھڑی اوخا چاکی چه ایمان داری وی ناغی کور بنګلی او دې ملکونو پریزي او دې ته په هغه کې او سيګيا كه جهاد رازي که عبادتونه کوي حالت کې لګي اي دا مونږه نه مونږه اصحاب کعبه ها اجمالا ذکر تفصیل کي شر دي و وضاحت خلق بندم دې تمایل شي چر مونږ وضاحت ور دي نحنو نقص عليك نباهم بالحق مونږه بيانو تابعنده خبر دي پورا پورا او بحث سره جهاد دیوازه شيوا واسو واقعاتو کثیر خلکو د څوک او جړیا سو خواندي ها قران د حق یی دته حق معلوم کی او د حق و مقام باندې پوه شي خلکو له څمره قربانې کوله انهم فذیه تن یقین اندای او صفانانو امنو بر ربهم چې مان راول او بر خپل باندې وجدناهم هدا ازاتلهم دیتا هدایت ور ایمان سره اولیاء اکرام او خواه، اگا اوچه درجه درسی دریوکانا چبا جنبان درست قامت حاصل کنو تبا در ولایت درجه درسی ازا بشان، چیز باطل پروستو دا عملو دا اغینا تازان جدا کو نتبا درجه درسی فتیتون زوانانو تاویی، زوان چیز تا دا کارو نکی، در زند پارا زوانانو تا خوشت تزلیبو آیا، در مندو ترلو در جنگونو در دیو نا ذا دین زالن فتیاتن یوزان ورستو بل ذکر کړي جګد علم دا پارا هیذرات کړه دیره دیندا هی باحضرت پارا اوسرون داری بیا نمونه ذکر کړئ د قرآن او ذات نه کړي چې نمونه سو لاره نه سو کو د کم کلو د مخ کې ویلو چې ما عليك من حسابهم من شئ تامه د ځمورښت ته جته ولا شجره ولاټه بس ذکر کوو هر څو چې نیما نرز ڈاتفف اگا احدایتو سنگا سنگے وشو تکول عطا ورہ بدنام علیہ قلوبیم اگر انما پچعا دو برتان ورہو وئین دونی فضلون SANWoo سنگوے یقین دن old Super جسج PDF میں محکم즘 عطا لگ اللہ انت سنگ کے جان اچھين اے گین ودایتو یہی ایک سنگ لکلdon کھ برائی ہے انوان رہنم حدیث فاک پوویلیا جنگا اللہ حدر دار اسی طریف جو مضبوط زون دیتاوی اید قامو کل چودری دل اگه بادشای وقتا اگه رو قختل کن فقالو ربنا ویوی وی رب رب السماوات والارض رب داس مامنو درزمکو دی ده بادشای مخ کے اعلانو کل توحید اگه بادشای ویچ خواه ولی دعنورا لیه چیدی دی, دی بارکی توصو ایدی تب آواز نکوی ناگیوی نا لاندو ومن دونه اله منګا چر نه راغلو سਵਾد الله نه بهست اله لم ندعو چر بوند کارو نکو نو بادشاہ ویول اخر پدې کې چل ثره چتاو دمر په کلاک باندې او سختمانه انکار وکه لقد قلنا ايران شططا یقینا ابو ايو منګا په دا وخت کې یو خبره ډیر زدهلم شططا ډیر زدهلم خبره بو نا جره دا حد نتې ورو ته خبره باور کو په بادشاہ ویل کود تا سوای تا چاته راځي رې ملک نه خبرې استاو د مشرانو د ټول قوم د دې څه اقیده چې تاسو په دا خبرونه شروع کړه اجم منافق په مقابله او په خلاف کې تا قوم چې لګياله نغې و ها اولای دا چې دې قوم نه ته دونه یې لا قام زعما چنه ولې له سيادت الله نه الها خير الهدورودي ارادې عبادت کوي <تصفح> لاخد ظلم خبره لاخد باطل کاوي په بادشاہو سم باطل دي دي هڅه کوي د نړۍ وچ باطل نه لري اټي د دلیل درولې کنه لا ولاياته وليهم بسلطانين بيين ولين نه دا خلقو په دلیل ښکارا دي سره د نا دې وی تا چې چې کله را روانه کار دیو دی دې بده خو نستا دې څه جوړنه نه جواب ورته کې چې تاسو خبره بادشاہ فمن اغلم او سودل و ظالم من من افتري علي الله كذبا دا چې نه جوړل کله بل باندې تروقو الې دې دروګ دي چې الله ته نسبته کو ها دا نثبتی ورطاوکو چې دا سره حصدار شتا و شرک شتا دا خود دیر رو ظلم دیر نسیبا بر ظلم دیشتا بعد شاوی خبری اوگدونا زایه تاوست محلت تیور وزده با دیر که خبره بریزه ایده نواتاس شه اما تا فساد و بگاه نو جو بیا ملکی که ای کوری بیا بزو خبره کار روائی کم ساشو خلافنو اغییتی جداشو که نا خبره نمشواره کولا سلدا هموی چدا دا اگه یو وقت بارشا چه پایی که بیجشن من او خلق راجمه کلو شرکیت شروع نیو زوان پاسید دا سه آقوالو کین یو سات پاس بل را اگه آقوالو کین است تول یو دیشو او تانا نو یو پر تیوی چلو که تولی ته ولرانه نه خوسته جن نه نه ولله تاسو نو كله بیا وتا غيوه چې تاسو خوستان نه هم خبرم ازما خو به دې ډره خبره درې نه سي مې وخمښ نه بلم نه یاره زه خو هم وجر اغلم څه دا ست دي نو ټول خبره یاوشه کله چې بادشاہ سره دا مولت مې او بیا کوشش د بادشاہ دا وځ دی په ذکر نه ار سجوداری د دینګنه نجل تک سکو جدی سراول ورو زیدا خپل یوف درګیوند دینو جداو او هجرت کولر شو ز کدن فرا بیا هجرت ته جهاد نجات دې وختونه کیږي او هجرت مو کوله پاسه نیو بل دی ویلا وقایع تذلم کل جتا سو ددا شو الا الله او داغنا جدی عبادت کیو سیوا دا كيسي لانا ف الى الكهف نور از بنا واخلې دې غارتا فاو بنا واخلې الکاهپه دې غارتا یان شو لنکم ربکم من رحمتي شرع طان دې د خپل رحمتنا کو دې قوم کو را باندې وريږي سب جاهل او مشر قام دې دې نه نو لا له یو هر طرف ته پناه یو اغوستا پر رب دروازه رحمت ال وریکہ کنه چې سره لوږون دې ګنا زین اخواشی تہ فرضا الله رحمتہ راز سو ګنا کوي د رحمت باندې مستقل ثور په باندې ښا اگر په سورته خو تلکن زلو د غیبتو اده چولین یو اخ لیکنه الله سره پسېځه په سنتو ترپېکو له پورې اټرځه واره پورې تر 219 ټنګ ټکور ده نه په دې ټولو رحمت باندې لوکاله جوړ دینه ورسړي بیا ترشه لوک باندې نه الله باغ با رحمت کې داغه کولې جون دي حضرت دې نیم حاصلې بچا سسېز تخه پکې ګينا داغنه چې توجه الله توګه او يهيئلكم من امركم مرفقا او تیار بكي تاسو د پارا تاسو په دې کار کې سامان دا سانه او د ستاسو تک تاسو سترته آرام حاصل شي دا پریشانه به ختم شي دنغه ور بادشاہ سره مقابلې دی نو مصیبت کیوزه دې دی یو غرمانه رحمت دی کی بل برابر اچار آسان کی څومره قرباني کې ازله ډېر په مطمئنه کې مژبو دی دا او زه حداله وکه چې دعا یې کړو چله رحمت راکی رحمت معنا مضبوطوالي په دین دارا کې او دا کار راته آسان کې تهګه چې کار ته مشکل شو نو بیا به مستاجلو مطمئنه نه کنه الله دا راته آسان کې او الله پاک آسان کو اداث اسباب ولا اوجر ذولو چې ورګه چوي چې بده وکړو ولې بانگلی کورونا جی دا دون عرصه پریخو دل اولاو سارا توت البغر که بلک دیسه که هاں هاں دا دیده کور چلی دیبا پا کمزه کشپتی رئی دا خودی را کرانا قلق دا سوی که نا نو قرآن داگی ذکر که الله دا اللہ پاک انتظامو که که نا خوخ کل بانگلی ولی شورکل و پاکار که او کتداوی چیرا موار با سور باو, باو که نا نو اللہ داگی ننوری و که غاری اولا پا دا اس طریقه جو کلو چنور پاگه که نلکه دخوا وطر الشمس اولیده بطانورو کچر لیده لیده ویه کتویف آغا مقاو تانور تا کتلیو که نا نتابه لیده اذا طالعاتو کل سراخو سبا تظاوران که پهم نو که گیده با دا غار د دینا دا تلی امینی خیط رفتا و اذا غربت اکلا چپریو سبا تقریضو هم نو پریفو دل بیدی مختي هغه هغه کبري هودل غوصه پریزي تا تر دوم کو گزاري دي اوسه پریزي لوکنه چې دا مازي را حكايت کې قران د دا او الفاظ د استقبال سرنده کې استحضار مطلبې چې بس دا څنګه لکه کېږي اوس مين هغه یو ښکارې لاته خبره وکه او کله چې دراتم کې وخت نه تعابير کې په سره نمرات ته تحقیق جدا سی یو یقیني اگر کیږي لګځي شي ويخه نو کتا لیدل نو تاسو بدلل چی د را روان دي الاري زار دازري د پله مخه ته دې راځي نو داز دا نو دې طرف ته ته وړل دي بريزي نو عمر پنل لګي داسه طریقې سره جوړوخه او څو زمونږه لګي هم په دې کې تجربه لري کله چې کوټه مخه سین جوړه مخه وا اگه وقتی اللہ پاک جبکم مخجو کلو اگه غاره اگه جاسیو چپایی که بدنور اثر و تکلیف نو پریخودل بیدی ذات الشمالی لست رفتا وهم پی فجواتم من اگه سرده ویچی دا سنگ غاره دی پاکی کمزیو دی پاگلو یا گیرده دا غار کیو پی فجواتم من اگه دیر لوی زیو دیر کولو دیو زیرو مرزیو پاکی دن دی پاگی که بیغم ناس تو هوا پی لگی دا خسور او او او چاہتا پتہ لگی چھو تغرقی پس مستو کی چھو سم رکھ کولے او بلدہ اس طریقے سر جونی چھ آغا ترہ سان بڑی او دیکھو ام نواب کے سرا سر لگی بوجھ نہیں تیارنی پریشانی نہیں ذالک من آیات اللہ دان خرید قدرتم دالانا من یهد اللہ و هو الموتد اغاسو جلہو تہدائیتو کی نغلار مندن کے و من یو ضلیل اغاسو جلہو لیلاری پریزی پدان تجد له وليا مرشدا تبنمي لاغدا بار سو دوست لار خودونکي او کنه الله ته هدايت مکه غختار هم رپیراني او ته ګمرا هي مرشدن څوک بهي ته ابي علي اروخي چې دا قران نه ته بيار تشوي ادي ته تعليمات او هدايت ته پري خولل يو بل سو دي چا ته کو دو گمر ہے اسباب اختیار کرنے کا دعوا وتحسبہم <تصفيق> ایقاظا تب کے بدی باندھے چڑی وکھری وہم رقوم عدیہ ددی ایو بیغمم لاست پروقال لهم ذات الیمین و ذات الشمال سوال پیدا کی چریدا سودی پرادری نو وینا بہن کورینو وینار دے دی بہن ونقلبا هم منگار ورال ودیل را دات الیمین ودات الشمال خیط راستا و گست راستا داست بیسا وقت پس آرولا نصوف لکه داویی تا سمر وقت پس بیارولا ها میاش پسا کال پسا نا او بنده چه دی. دی. او دی ناصور او خواسا وری وچه وساعت تیر شنید ورکتا داووری کنه تاست پدیر کری قبان نخواه زکر چه دازمه کردی دا, دا وخق کچنکی و نخوری نوس و نقصان وط او سپید دي غواړونکو زراعه قل ورغولره بل وصيده هغه درشن به و جوړي بوي ها اجاله نه نه خصفه قرغیز او درشلوبه کې اتازه اند ځان ته وګورئ الله رب العزت عليه ورس په یوم ملګری کړو دا حق ورس ته راګې سپېل د زناور مل الله ذکر کوي دا ځخ خلق محافظشه ها چې ته د اړی بارګي کوڅو بد وي نو تر را پاتې جواب کولې چې اګي نه من او کاګي دفا او کا محافظه وړ درزه او ځان ته سپېنه وایې ګورته جمعہ تراری یو سالي عالم ته تاسو کولای کی ته څوک یې ویزه دا پلان دربار سپي امه علاوه خاخه یو لخت پرتا وا چرانه ورغه پر ټاکو ابا بره والے ور ټاکو تر لاسه پروم جمعه ته تل پلان دربار صحابه کرامو یا انبيو دمو ته درځ سپي تیم محدث شه جنه په بدر دوي لیکل کې نتوان شو دا جوابه جوه دا ټیک نه وله چا غا زناور هغه سپین چا د حق پروست تمرست تا وکړ ا دې شو سره د دین څوک نشته په دنیا کې دا داته ما تر عاشقوس داسره بیا ځه شم دا رزي په جون کې ښه الله رب العزت داته ناشنا ناشنا یو ځای کی چې هوه یو یو تنو نه دی بولم نه کې الله یو صدر جهاد پا مقوکی صدر جرد پا مقوکی ناغر آگئی دی سر یوزش اویتی بس نفام داست فقیرانا جون پاکار دے حال تا خوب مالک تا ٹول روز لکے تاکے ہو کلب رویت چاہ خواشا کلب رویت دے خواشا داست بندیان خریخا چا دو باپ کی اغی قربانی کی لے گیای ایو چا بند زن ایرہ سنزی بند بارکی بس ہوئے چا څنګه نو باڅه سترګې غالي نموز نشتا او لازم یم ځل غوړای تنيشتا مخلص نشتا ورومبیا به هغه ازینوس به وبرانه دي نو خارت به بوزي آیا بلغه په بوزنه شنو هغه په پارک کې وینځي به مګي بیٹول دا افسوس ته چې تخطل لار لري فرمنګز کړل یا نو خدمت دې ته کړل نه نه اغیقو بٹاکیو وحی اغیقی لبالوگان هم نی از اسپی دا پاراو باقیدہ وخ رازی پیرازی اغیقی لبالوگان از اسل نو بس دا اغیقی ہم تا پاس مکھا جدے اسل رسات لیلے دا حال لدخلقون سوچوکا دے دی دا پارا سات لیلے چدے پیزان مشغول کیا دے اوچانگی ایسرے پیوالی جواری پیوکی دا خبری دا سپینا ا لار تبدویلې مورته کاری دیلې اګه دا څه څه شنو هغه بس تحقیقولم هغه بلګې په یوه ځان بدنخ کاری زان بس عراق کې دیو کوټو روانې دا وی لंबول نه مګوتل هغه له سترا جوړه واه هغه ير کاندیشن کمره جوړه واه هغه خسته ډډ جوړه واه واخ واخ دا هغه خیال واتا اګه معمولې د بيمارې یا څه دغینو حفاظت یې استلې واه دا لگاوا همو لپاره باید دلشان بيمارې ټوګيګې اداغی بتا پوسنی نو داوم یاو بانداری دنیا کی صحیحو بی آدمی داوم بانداری چه دیدہ کارو ناکوی چه تا دا سپی غلام شوی چه اگا پا زناؤر که دا تولو بل داوم مگورا چه دا تول تقلیب داری انگریز دا چه سخی دی تا پا ٹی وی پا رشنو دی اگا کئی سپی ساتا ادا ممن والاگدت اللہ پلانی را نو آغان رضان کو چساتی نو اگی بیابل کارم کل کنا زنانا ودت کری نو زنان پیوم کل زنان نو دا کاربا پیوم بیابل کل سارا شورو کل ویلی چو دن حد تا بکیور سیو ارس ادا اگی خوکی لگیا یونو دا بکیومو کنو ما آز اللہ نو گورد اس شو. غلام شد راشو تو زنان کی مسلمانی پیدا گا نو اللہ بزنان ورستا ت لویت صلات علیهم کتزان خبر پاغی باندی لولیت منهم نخام خواب اپسکیگی با دینا فرارا پتیختا ولملیت منهم رعبا او ڈک بیتو دینا پا رعب کی او بیرے گی دا اولیاء <coughs> ارجالنہ حفاظت کیخا چو سو کوشش کی جمونگ ازان پا پتکوکو او رازی سو بادشاہ خلق مقارکلو چشابی او گورے ناغی گرز دل ملکو نیچانگ نوی ننندل اویاچه راستاره کې دلونه ضرورت لاخره به موږ ضرورت دې د روح وو چې مخانه په بلوکه تل نه غصه مو دړي مضبوط ترې دو ناګې دې یاره نه خپل خپل نشوکه اغه دم روخياره چې داس نه خو چې خپل کوې باز دې ډور تیار دې منتګوریک وقد الی گداه سنم ادارې موږ راپورته کړې دې تاسو الوبانو چې تاسو کې دې قالقا الوم منهم ويه ويونکې دې قام لبستم سمره وخت ترته رايو سخه مدته رشن دي کراو <تصفح> نو يوپ از نور رايو جلکه تاسو باسه کنه څنګه چل سال بم سم سال له راغلي نیچتا نو یات ان بکیو کوم نه لستم لکه څور وخت ترشه نا دا دوس پترتن راځي د بنده دا قالو لبس نا یومن وېغي وخت تر او کہنا ہے تو تقلیل نہ مدت نہ رہ لیڈر لگواو تھے کہ دو وقت نہیں پیروی تھے برکت آئے ہو گا تلقا قال ربكم داغد بدل چہ گورا سو جمع لگواو تھے قال ربكم اعلم بما لبثتم وہ یے راد استاد کو خبر لے پاگوا اسے تاو کو علی جل دیر کوشیو چہ وقت لگنے نہ ترشیو ناگو جی استاد وقت ترشیو تاں لگا پرندے اس نے کار خوروکے وی سوکو فا و احدا کم ولیگئے یوتان استعسونا بیوارقی کم هازی ہی پیسو استعسو دا عوراقو دو ذرودا پیسی دیو واقلی زن سر هنا ثانی چدادی چانده پیسی ہوگیرا وارق چانده توی کنا واقلی دا پیسی دیو او اوتانو بیوارقی کم پیسو سر پیسو سر ای پیسیمت پر هازی چدادی الى المدینه سر دیخار پیو غورې یو وخت تک له دین د عبادت تفارضی نور ځان سره به اسباب اخلي اګیزان سره ورغه مناسب خرچه توخار راغستو وكنه په څه وسره وي اذن چته و جزو توکلیمه ف توکلیم روان شوم الله بر هغه واقعي نه نه جاي ذکر مګه وكنه الله دې تاسو کې متړي کهول راغو که توخ ځان سره واهله او تخپل څه وسلګه دا زموږه ممضله لا رزق در کې خونه غنانه به نه طبيع زکه الله استافه طبيعت کارنه کوي ګل څه تاسو وې داغه په قانون به چلے کې نه غداویږي تو خلاص سره نو الی کې به سهولاله کوي فلي انظر بصود قوري ايها ازکا طعمن چکه ميو به کې پاک وراکواله فلي اذكوم رزق منهم نورو د لته رزق داغنه زلال شب خلتاو گورا ترچانا گور سوداو نکی زکر آقا خلق طول مشرکان دی اکتر نو کسا گو خراخلی یا نرسو نو او گورا چه سودای گور پاک مالو بیگی خوا دا آقا با خفل نیخی کنن پی جنبه نو نمی آسانی دی چه سودا کن نو چه دا آقا دوکاندار نو کی چه آقا مرز گزار دی او خوش اخلاق دی او تا تا معلوم دی چه رو دا, دا کوسچو سره ته وایې کې چې دې ټوله روزګان زل کې په دې دکان یا مونږ اورو چې نه ناس تینو ها ته راغنه مڅو ادا کنه بلل شو څو قدمه سی واه اخلا یا پتل کنه نقصان کې ټوله روزګان دې خبره کې نو ما خلک دې کنه نو که هر له هاتو سره نو پاک رزق ګورا پاک خورا ګور بل صفایته هم ګور کنه چوسیو غوایو څلګری نخینی سبزی د نور میوه ہا کګه خلک ور بخلې دی په جوړه دا و کګه ته درا ساده لږه نه غوډه مچانه ستلګه د زده بیا بیمار بشه ها ذهن ناخلی ګاندا نو ته دا چې یو کچو چې صفائی کړی دا ها خستہ زیک نهسته پات نه آغه نه زقوالخه خوراک واخلہ دا شان مزګزر سره دې عقیده سید نادانا صدا دایګه بخیر ښا ولیا ته کوم مېرې زکهمنو کنو دا راوی رزق فارغ دی نه دا فرض دی کې چې راځي کوم ملګریو چې اړې دار چا دلته کې وګا یاخ نه خلو خاص ملګری ته معلوم دي ولي و تاسو بلیان وون دې زکه دې پته یې لګی کنه چا یې پسوي اوس دا دې د محبت کې څو عالی په وخت الله و یا بل زکه نه مې مونږه دی او در رزق مساله ده کنه دې سره غبیری خبري قران نن دا د اجر رزق پاک کها اذن جتو اربڈی تلاوت چي وليت علی الطاف او نرمي دي کې په بایکه سودا زور او شور دی وسالنه کې چر دې نه کوي ولا شعیرن بكم احد قالو خبري بتا صبح نه هيثوتن کژتدا زحاله جوړ شو نوم نو موي دې نه شو دوشن مونږه ال دې دا خلک چې غالب شي تاسو باندې يرجمو کوم لو ਸੰسار بګی او یریدو کوم په ملتین یا بو پس کې تاسو بدین د دې اذن ابدا اشرفه کامیاب نشي بدغا وخت هميشه کډین دی واه کامیابی راغند نو نقصان کې بپریږه نو خیال کوي اسا دا تعلیم ول ورکو هدایت ول ورکو خېپو کو په زر زر باندې بیت بیت باندې پیسه ورکله شه دورا لانې شه راکته یاندلې کنه پراتو چې دکاندار پیسې لاسته کړو پیسې ټولې ته ټولې چې دا څړې هم دې روبنا کنه شنامل میږي ها اړیزه مضبوط څړې لري وو خدای سره سوګی نشته اوه چې پیسې موته وکتل نو علي مرتبه وکتل د تاریخ چردا ته چللکم وو څړې لري و چې دا پېښه ته په نه ہا هغه خو مزه نو خو یاروكان نو پیسو ته وخت له تاریخ هغه وګشاله کمباش سره خبره سم مشور او مکر بادشاہ لیکلي او تخسی هي کوي چې دا راشانی ناشنا جماعت او ر وجود خاندان وله او پاجب طریقې پر روښمي لافات ریپته نه لګي بتا معلومات کوي چې تا مینه وشناغه تاریخي خبره قراته و نه یي جوګه دل چې تاریخ کوته نشکیان خدا هغه خلق دی دریو واخاله نو ښا او چې له بولوت باندې معمولي چته یو ګټه سلېدلی تاسو نمبر اوس بهروږي نو دې بهروولید والدانه لګي دا راځي کنه بګيخه د جمعه په چنده کې رسول په بولوت ورکړل یو ورځ جمعه د ورکړل وایو که سلېد جمعه نو وړه اته لورډ مهنګ تلاله نه غي ودان لګي درکه نو واپس وکړه الله نو سانبین دې مبالغې کې وسه وخت به نه گزاره کوله غوسه وړي کار ویني نو کې لا ډېر نو دې و ارولي او تفصیل دا ټکنال نو اجازه تا راګلو نو ما دې پکاره دې کرا چې ستاره درته وي نو بیا لګي اځموند ته تا پې نو بیا نه نو څنګهستي هغه داونه کله جوړې او تا وږستې 45000 کومه خبره کې راوغه نه تحقیق او معلومات او کړو نو خبره کارشه اوکه بیا ډیرونه خلک دي وګه دالیک او سره نه علیهم داراین موږ خبر او کو په دی باندې خبرو په ښکارا کو لیا لموجری نور خلق پوښی دا د ور خلقو چې د قیامت په بارک ډیرې جگړه کو لري منا او باز بعد الموت باندې خلقو نه مننه نه دی او دنیو په څیر چه پوشی انو عاد اللہ حقن الله یقینن وعدد اللہ رشتی آدھا وانا سعادل آره بابیہا او یقینن قیامت چلی رشتر شک فاغی کی قیامت حق دلکوور دائیو مثال شو چه <تصفح> داخل احسوس وکال مخی رخشو قوور اللہ جوندی کل داخلی حسین مثال لیو دلیل لی اذیتا ناداؤون بینهم امرهم کل جدی جگل کول اختلی مینس کی بدیکار فقال ابنو علیهم بلیانا نویو چجوکے پدیباند یو ابادیی دی رب دیو خویو یادگار پکار دی ستا جو کہتا ربهم آلم بیم رب دی خخبرو پدیباند یو دی ارصو تمعلومش دا دی کم جگلک ولا بحث کم سکدام بی چی دی خفلم یا از کدا کم خبرکولکا نا چو سمرو خم تیرکو رب دی ارصو برا برا ایلم ربهم آلم بیم اغه وخت کې خلکو مختلف رائے پیښ کولې جدا کوهغه ویل راځي چې ماي غونته کار وکنه دا چې جماعت کې چیکر کیږي نه وي الکه نازينه داسه جوړکه دبل رش مراني الکه داسه جوړکه تبو دا په خپل جوړه کې دوانس بنور کی اولس مشوره به ور کی اډیا براوان شي دیخه جوړکه اداسه جوړکه اگر دا بوجي کدی په دغه په یو ځل باندې په یو نوکا د جمعه دغه نوصل خان او دې ګیمان دنيوال هغه ګلکار په خپل لاس سره به زده لوم نه ولا به جوړا بیا نور لا دی ویل وي یو دې په ځا ته سینو یا له دې کمل نه پرې ده دا بل غنبل براري هو با دوه مو کړو دې کې عدالت نبل و غراړو ور جشرې آزادان له ستل دا سم مو پغنه پوره کنه جوړا کنه دا ورته څو راشه تیزولکا بلوس خبر اخلاصو ندام اجتماعي کار شروعو نو دغه مشران نه ګنو نو یو بوې یره بل بوې داس پی جوړو قال الذين غلبوا على امرهم ويا هل قوم الذي غالبوا بخل کار کې اگر اتفاق او خبره او ودان سوارو لراتخذنا عليهم مجدا ها مغاجور بمنه بدی باندې جون ماته دیسره بخواکه مسجد خاله اکبر عبادتوم په یکیو ځا په یو نه خشي ته به صاحب رسید هغه دا خبر وکړم اوس په مقبره کې عبادت زواند مزین جوړول لري پکات انیا کړه بده جوړ شي وي مسجد نه چاته نه مقه تا جی راځه کنه مقبره جوړو با ځ خلکو یو څلور جمعه لازم کې ور کړی نو به وصیت کړی پس تاور جمعه ته لښونو اوسو جمعه کې اب دي له بوليت داكي كوبي اور موز نكي تديم باج سلاخ خاو دا مو مبارخ نو داكو دا خلق دا واسخو سي الله درحموكي سايقولونا ثلاثه والرابعهم قلبو زرداجو اي برا خلقو چدرتنوا سلورند دين اس بيدديو ويقولونا خمسه اوايب دي چفين سنو ساجدتم قلبو شپقن دي اس بيدديو رجمن بالغائب. دا گزار ده پا غیبا تاویشتل ده غیبا اتا تا غیبا وینه را پا توکو وینه را بدلیل خبر ده آسه گزار ده خواه ویا او وائی دان و خلقو صبعتم چدا وطنو و او تم اوتم د دین اسپید دیو ور دا خبر ده شمعلومی گی چدا قوی ده یو خو وینه کدر مناسب راقل ده او عاتفه پا کر آقل ده اگلو رو که هوا منو عاتفه بلغش من بلغیب ورقس نشترستو قرر رب اعلمو اوائی رب زمان خبر دے بی عیدتیم پشمار دے ما اعلمو هم اللہ قلیل نپویگی پا دی مگر لگ خلقو صدق دی چاری پا دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ویلو چه زوم پکیم پا دے لگو او بیعوی ویلو چه یو دیو جی چه کلام زما داری چې سبع وثامن هم کلبو هم زداه مچوته ندې خاتم د دې سپید نه هغه په دې باندې قران رد نه وکړي شرع ممنله دی اول دا جمله هم قران دا ذکر کړی دی چې نه په اته فسره ډيره مناسب راځي کلامه ځان له جدا کړی اه اسلوب او طرز د بیان دا جدا ذکر کړی په دام دلیل دی بني نه دین ما له دی موما لګه مخ کې ویلو لګون درست پر عالشه چې کله دې اطراف زل د خوب نه نياتن باگدا خبرو کرا قال قائل منهم يوتنوي دهو تعداد باربي کي جراذين اوغدري خوا او روستو و قالو ربكم اعلم چې تاسو راته خیالم دي نو قال زه غدری نو درې درېش په ګوډه یاو وو نو زما کول لري چې وته نه اوتم د دې سپېره هغه دې سره څمار کړه ورته دې دنده باروي زه ساده دې ویډیو کنه شه حق ورو ته سره ملګرته او نو باځا هغه پښان دې او سره ته جوړ زخه چې څمار کېږي تر راوي اڅو فلا دماري فيهم متى جغل مكوار دي باركي الا نرا ان ظاهره بجر جغل ابح الظاهر ولا تستفيهم اذ ابوس مكوار دي باركي منهم الذين يهودنا احدى دي او کدي صبح بس مختصر خبر هو تا کو ظاهي غذا تو تو جواب بش نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چور چو هغه په هغه په باندې نه پوي ځای او جواب د هغه خبر وحی صار شو دور وځه ولا تطول ان لشی ان اما وا چره دی خبر بارکی میو کار بارکی ان فیعل ذلک قدا تزکون گیم دل رسبا الله لیکن اغا جوغاری الله تاسو سره الله ناظرخان ما غاایا تا دا غره پیر اجازه کوم مسلمان دو توحید اعلانې چې دی یو کار کینې دی بد او چدا کار وکوم ان شاء الله تجر الله هو دې مطلب دا چې اعلانې هوتنه ګزارو سمروه اسباب جوړ کما اراده وکما دنیا مخلوق را سر مشفقار باندې کې واذ ګور رابا کې دا نسې تا آیا دا رب خپل کلجستان ایرشې دې په موقدر نه يرشه الله دې نوست دیاچ نه بیا د خپل را و ذکر کوا دغه موایا نور ذکر کوا اگر کا عقل پسو متا قسم خوړ یا بل څه وکړ کړ به ان شاء الله وای ولی ستاسو طاقت دې ته زما ځاګار الله سره ذکر ویل سری وکول asa هو اچ یقین دې ان یهدی ربی چو هیمه طلب جمال اقرب من هذا دې لنز دې دې وا کنه رشد د یا دیتا علی میرا تراکو تجینا برا تنزدی او خیر دی مختلف واقعات را چلی اغب پا نبوعتو او با صداقت من اخکارا دلائلو و لب اضرو بی که جواب او خا چردیش مار سو نا اجیس ور وقتی یور وزه نمار وزه سوره نو قرنوی دی وقت تیرکرو فی کافیم باقا خطل غار کی چه بنایم اتا غستهوا ثلاثمئتن سنین دریس وکلونا وزدادو تسعا اوزیاد کلو وکلونا نور نحو تسعا نحو کلونا نحو دفاس دریس وکالا وقت تیرکرو تسو کوئی چه پا شمسی اعتبار و حساب سره پورا دریس وکاله او پا قمری لحاظت ترا پنه دا پاس جوڑه دو نیا ذکر داسیوه یادا چه دا دریس وکال مکمل او دو اچه راویخ شو نگو را که خیالی چه او صدی راویخ چی کنا اچه اپیر او گروه نو سات بیاس ترگی پتیگی او پینزش پاک منتا بیاو دی نو دی پس راویخ بیا را نو دا دریس وکال دی مستقل دو ادا نه وکال دا سات بیاس نادر درس او انا غاله پر کلوب دا دارکین اغه لوی اولیا دی لشان والی ا په غیبو نه پویږي په غیبو نه پویږي ملحوظه را پریزا خود دي اني خبر چې مو صوره وخت ترکا دومره لویا ها دعوه الله اعلم بما لبثو فذر واه کېن چو وردات معلومات آخا او آیا اللہ باق خبر دے پاکسو پاک وقت دیتر کرے ہو اگر تا معلومات آبال شاتن المعلومات پاک پا لاغیتا نو معلومات جایم السماوات والارد خاص اگلرات علم دا غیب الاسمان و دسمکو دے ادو صر بہی واسمع سخو او ری دن کے دے سخو او لی دن کے او سخو او ری دن کے صر بہی واسمع دادا پیلتا عجب سیگی دی کھا آو سنگچی رازی جاسیب ابا سر بی ہی سخ لی دون کری اللہ پاک واسمی آسخ آوری دون کری بل سخ نویلی ناوری تاقبشان مالا هم من دونی من ولی نشتر دی خلق اللہ سیوات اللہ نا سوک ولی ولی خلق بویچ راشی اصحابی که هفدی خباز آگی پا نمبان دی که دی جی کچڑی رگومرہ څلړي اصحابي کا په نمونه لري کې پتاوي شنو کې او دا و چې بس پرېما نکار کېږي يې په داسې ګمرا هېږي نه ګره زې مکسل <سؤال> مينو بلان نمونه دی هغه و ناشنان ناشنل ګان نو کېږي چې ته دا لیکي ولې چې يا بدوحه يا كبي كحلك او درد عيل وغيرها نو دې ته پته لګي دابون دي کې الله وي الله نه seva کول بل خدي درا وعلهم من دونهي و یالو نشتا تاولیا او ذکر کی دا وې جو وری ولی الله نشتا فوق دی ولی الله ولا یشرک فی حکمه احد ا نشریکه په خپل حکم کې فیصله کې سیوتن دغه چې ته دا نسبت کې جداکار کې جداکار کې نه شو شریک ته کنه حجنین نو نشکوله انا لا یز کو نه شریک هم په حکم یزوک معنی کې الله په خپل غیب کې سو نه شریک یسا رمیا که څنګه دا وی چې نه راځي ته خبره خبره راځي جواب دی خدا په الله تعالی خبره ده نه پوهیدل ذکر کې کتاب الله چې تاسو اصل وليک علا کامیاب اس په دې مطلب باندې تفصيل هغه ورته الله کتاب دی او ما وحي الهیک من کتاب ربک او ولا یقولو چې دا کتاب رب تعالی استاز رب کتاب لا مبدل کلماته نشته بدلون کې وعدود الله لالا کلمود الله لالا د دې ناس خو دې باندې اونکي نشته ولا عنده د دې د مين دونې هم متحده اته بشرنمو می سوا د الله نه سایه پناهي واسبرنا صق کله چې تاسو <تصفح> <تصفح> دې کتاب ذکر وکړو نو اوس د تر اجر شان ذکر کړئ چې نبی له سلام ته دې ګوره دې نه ونخو دې سره باندې سره کم خلک چې په قران قربان <تصفح> دي ولاد مو ټول په قران باندې قربان کی واسبیر انعق سادار کناص پل اذان خپل ما الذين او خلقوا سرا يدعون ربهم صغيره بلی رب خپل بالغداه والعشيه وصحر کې ابوماذکر کې آرام ماخم يريدون وجهه وغاريدا قرزا ايناروا خغتا سوال کې دعا کې ذکر کې يريدون وجهه الله رضا کو نویل زلم دا دا سمیحولنو ازا قرآن ازا زکر مجلس نو بارا کیوئی لوخا نو ویلیو چھے ما من قوم اجتماعو یذکرون اللہ لا یریدون بی ذالک الا وجہ اللہ یو قوم نراج مکیگی چل اللہ یادید اللہ زکر کی اوفدیبا مطلب دا اللہ رضا دا اللہ ناداہم منادن من السماء مگر یو مگر یو اوازکون که و تا اوازکی ده بارینا اینو قومو مغفورا لکم چه تاوستا شوی دا شوی او چه پاسه اینو بس بخنه برا تشوی خوا او بیاو تاوی قد بدلتو سیعاتکو محسنایتو ستاسو بدهو و ناوون اغمه پنیکو بنده بدل کردی تاوستا قرآن شاکردان و تاوازکی خواده بارینا اغا زکر والا تانام چه اغیر اسم زکر که قبو نویو بیتبی پی او دې سره سره سوچ کې چلاله منتکمه خبره کوي کنه او دې دالم ویلو الحمدلله الذي جالبي امتي من امرني ان اصبر نفسي معهم الله داغه بار الحمدلله الله دا بار <تصفح> هغه ځاتو چې زمو محمد کې دغه خلق پیدا کړو چې ګورم ما د حزن کړې چې ځخ په زندگی پر یې سره کومه واخ ولور کې مو سره صبر نفسک چې ته دې خلق سره کې نه یریدوونه وجههو نیت د صحابه او اخلاص هغه دارخه د موحدین وشند او علی صرح حسن سلوک او تعلق چور دی आवाज انکی وال رضاد الله پاکو ولا تعیناکانو اماله سره خپل د دینه اصل د دینه نظر واړئ چې د نظر واړئ نو کوشا ترې د دینه تر حیات د دنیا د تقوا لري خایص دنیا په خپل شاګردانو او خپل خلک داسې پری خوږو اولان د دنیا په مزو بحثو کې اون وخت کې کله یو ملک تزا کړه بل ملک تزا ام مسلمانانو دې په ځای پره ودو اوبيدي اوس امریکا کې خلک مسلمانان کوي خدای دې اوس دې ملک قران نیولې په خپل کې نه پاګبا نه سبا نه خپل ویرګر په لسی توری د زینه د حیات د دنیا ته دنیا به ترمن شي د دې په مطلب د دې دنیا غواړا کړه تو دل اللہ دین اور خدمت پر ہو کنه کل ویلو معنی کہ مبصرین ذی بارک ابن گسترو ہے کنه لا تجاوزهم الا غيرهم یعنی تتلو بدلهم اصحاب الشرف والسروہ تجردين مخ علیہ نو دیو څه مطلب دی دین ماونت جواز مکہ نور خلقتا چتر دی په مقابله کې نور غره کې غوره چې هغه اصحاب الشرف والسروہ شغاله شان والا ها دنیا پر حاصله دولت والا خلل توي شر رشدي خلي دا څه مګو قرآن د توي قلو خلقو سره کینکه غریبان دي کومزور دي ولا سي ولات ته من اغفل قلبه دا غتا چغاله فلکل منغا زلوده دو يا غفل مندر منغا زلوده دو اوندیکره نه زموږ ذکر نه زموږ قران او ویل چې وشغلا عن الدين وعبادة ربه بالدنية دي دين أو دي عبادة ذراف كلنا بدنية بان مشغول شوهده <تصفح> <تصفح> واتبع هواهو ارواهن شوهده بخفل خواهش بسي وكان امره فرطا ادي دين داغو دا حد وقل الحق من ربكم بيان دا حقك اظهاروك <تصفح> <تصفح> <تصفح> شئ حق استاذ رب ذرافنا حق و ذراف استاذنا فَأَسْلُجْ قَوَالِي وَسْمَعَ النَّارُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْبُرْ أَسْلُجْ قَوَالِينَ كَفَرَ دُونَ كِنُ أَزَالِ آخِر طَبَقُهُ مَطْلَبِي أَسْلُجْ بِنِكِنُ بسديك كبر شبه كبر بس شو إنا أعددنا يقيناً تياركلهم للظالمين ناراً ظالمان وبالا هوره أحاط بهم سراج قحاشر غريب بذرا برديده دي جهنم برديده دي والدل نغبدير نو وتبت نشخه وای یو تغیظو کجردی فریاجو کې بو یو غاسو نو پریا به قبول نشئ وببو الا غوریشي بمائن بشانت خارونی به بو کلموله بشاند وی لښوې محل تامبه یو لشی ډېر یو خطرناکي څوب تل چټي ا دی تل او غوخ یشویل وجوه چه ص زیبام <متصم》متصم> مخون بس راضی خواه یشویل وجوه دیر لوی طاو دیر لوی طاست دیر آگه اللہ دیمون تول پناره کی مخون بس راضی چاگو بات و ورنزدی کی سونه ده مخن بی بگی دا پوستک راغان شید اگر پلاس ٹک چور گر ورنزدی کنه دا مخ بی بگی تول دا پوستک ورنزدی بیوزی بیزه شرابو دیر بس کلی وساعت مرتفقا و بز زیر ده عرام ده عرام و در حد ز سعرام نے بھی خدا خلق کو بدے تا موجود آرام کو کر بشارت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لغننا خلقوا شمان الرامل نعمل نیکوں ان الا ان اوديو اجر من احسن عملا من غنا لهم دغ خلق دیفارا جنات عدن جنات ندامش و علی بشارت ذکر کی چچا کہ استعمال یا تمهید کې چې وې چاځمه اقتدار باندې چکنیو بغیر تا عمل کوي لکه په دې انده سو پاس شو علاوه بر جنته دل راه مې شو تل تدریمه ته ته موږ له ننارو ويګو له نن د راګنه نه ورنه ته او خاسته کرشې موي باغې من اصا رب باه ګان وبنده منګلې باه ګان من ځه بین د ثروزرو دنیا کې ور اجازه نشه تقدس روزرو دسته اماده سر او آ... دا بیا دا دا دا او دا چې دا استعمال کوم نو ور جنت کې بیا نه ښه دې تا خیال کې باز دا کووندوم گوری چې در سره غوتیا چی بیا باندې مو اچو کنه ها د دې معنی دا ښه ا دې بیا جاميون دې خو مو اچو انورم شکل بدل شي ترګه <تصفح> تورې کا سرخه واچو خو ها خلک وګورو کوم مصیبت کې احتیاج تو مسلمان هغه ساده جامه پرهوله بس انبیي السلام ویلو ته دا ډیر غوناره جناری نذرانه زنانې جوړي او زنانې د زاننه ناری نه جوړي په ګورو ته ځه خاډره بکې راځه ساره بریسي اداځه فوت ته وګورئ ته به د وکشه چر باغینه نهونه نه کوئی باغینه نه کنه او یا ناری نه دې زنانې دا اورې ځان ساده کار کوي نو دوتی یہ منکر وچ داڑیر ببناده دسروز رست عمال منو وی البسون سیابا اواغن دیبا جامی خضران شنی منسان سن دو سن دا نرو ریخمون ویستبرقین او دا وچ ریخمون دو, دو علاق قیمتی ریخم دی متاکیین بیا تاکیا وحون کی بای بای کې کے علال ارائک باغی تختونو بانده خیست تختون فالنگونا بای نمی داری اللہ تعالیم در چاپا سمرا قیمتی و سمرا بلشانیوی که نا نیامت تواب و دیر خیست بادلالا دو زکر روکو در جنمتی و سمرا نیامتنی دی پاکی نیحرون پا کشتا قسم آقسم صلور قسم برازیل استو او خائل سے پا بانگلات اس روزا و دیکم امی پاکی نشتا هر قسم نری و وڈ ریخم تاکی آگانی پا کشتا دولوی تختنا پاک او ډوډۍ مو وای دی کم کا هه دنیا کې لږه پابندي وا ثویر السلام ویلو کنه چه اما انا فلا اکلو متکیان ز چې موږ زه غوړم په ټاکیا و غلو کې خورا کم کوم چې ټاکیا مې مو وای دی خورا کم کا ناه داس نه ځانته نسبت کې ناهي داسې کې خړډای مو وای دی کېلې نه او چکه یې سنوز او به دویږي دا که موږ غوړلې و او دا دیواله خلما زي هملا دنه دا څه مکو کنه دا کو زه اور دي چې اولاله خوراک کې به دا زمونږه کېږي ته یو بدرګم وته نو او یا بناورم لاس یې شون کې نو تر دوهونه منه شوی چې نه په اولاله خوراک کې او نه په هم خوراک کې نور په اړه دې کڅه کپرنټه والی نوم خیر دی ښه خوراک کاوه تر به اوځو ته نو هغه نه هرا داز میسجاسو ده توغور له په سره د دې جوړ دې هر اف مات دې تبو چې رنه رولا خوراک څو تختې ها پیرو د زه ودې کړه اونتیار دې تختې توقلی وی لوخینه دا قوم دې د بيده د خوراک پورا آداب دې کنه ها غاري بڑے خیال ساته زر زر خوراک نه وزان بچکه ا داسنه چې تا به واکونه نیو الیو زر زر روغ روغ کنه بیا باندې بیماری ده دینم نشوې ده د مې دینه به غاخنو کار نه خلی کنه سوچ کوه ا په زوی او خیرات له روند دا غوړ خپل څنګه هغه بغاره ځو نو ته خیال کوالکه داخله ګوره زر زر خرا کو نه کی وقته ده شوی ده نو ما ببان بوه کې د اخلاق تلوار کینو غله ونه به مال سنگل وروړي چې خلک تیزي کما اکثر سړی بیاو کې پاتې شي کنه دې ناس افس د وخت شروع کړي دا ګرم ګرم لګي آړي ما را شاګر کوله خلې ونتې انګل ولې چې تلوار مکه واه نو دې نه په وښه نو دې نه ګنورم ته اسه اجداد و روانه وا کي لیکه دیواله څنګه له لټه مکه وکړه دا ګنورم ته اسه نو خلک مخ په خور د بری خور د پلندارو اج اخري ګير والے هر څه وته له لټه په دا خوراک آداب بیخا کال بیساته وحسونت مرتفقا او ریر خیست زید ارام مخیوی ساعت مرتفقا اغناکار خطرنات زیو او جلتوی حسونت مرتفقا بالکل مقابله دنیا واخرت کی مومن بچار ازان لامل نخرا بیجلی لاخرت دو خواغون محروم اجیخا نبیا سوال پیدا که چیره غیس که من قبول که رو دنیا دیر اخوگان د دنیاونو اډیر محبت هم د وسرانو نو قران مجید داری ذکر کوي چې د دنیا خاصه ذکر کوي او دری امور ذکر کوي امور ثلاثه د اصلاح د منکرین لپاره چې ګوره د محبت ته اډ دنیا تو خزنکم کما وخزت من اصحاب الجنه دنیا برنده زوغه استی چې لکراشه د باغ ولا کی ساته کوچ داګین سم <تصفيق> وقتها قليل ذي الدنيا گورا ڈر لگواخری فلی خرصب وئی ڈریم تکون وبالن علیکم پتہ زمان و وبال مصیبتن مختصر دچری دنیا محبت دا سبب دے عذاب ذرب خیال کا وہا وضرب الله مثلا الرجلین بیان کیتا مثال دا کہ تو وصلو جعلنا لأحدهما جنتین گرزولیا مونگا دے اوتن داگی دا, دا پارا دباغونا من اعناب دام گورونا ذل ری باغونا وحصفناهما بنخلم او حبازت له مونږه د دې دواړو پکې جوړ سره چا پیرته و جعلنا بينهما زرع اگر زولې مونږه په میان زدي کې فصل دا د قیمتي طریقې سره جوړو ښا فصل زې پکې اومو باغه نامې وي پکې اومو انګور نه چا پیرته یو هون فذرین ز کار کوي دا د فقير او د فقير موحيده او د مالدار مشرک د دغه خبر د دې پر کې دی مثال په جون کې ښه یو وسره دي خبره دا مختصر خبره اچھا ویلو دا یو نیک سالیو دا دامن پات شو نیو مال ولګو د دې خرص کوو باغې باغونو او بل لګي نغصه مدرسې جمعه نیکی په دا ادا کارونه کل دل جنتې نه دا دوار باغونه آتا او کوله راوري به وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا أَكَمِ بَيْنَكَ وَدَارَيْنِ يَسْ مَن يَخْفُلَ بِالْبَرَابِرِ رَوْنِ أَكَمِ بِهِ بِالْكُلِّ لَكَ شَيْءٌ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا هَرواني كلو مونغا بَمين داريكي ولي نهرون بكي تشيدي لوزاي بودو كامينو وَكَانَ لَهُ ثَمَر أودا زل پاراڑی رمضانِي تودا پاراميوي اموي أودا ثمر مالا جامكي یاو سو بل سو دا سکر اخمال در سلیو دا سه ترقیقی رو روزی وشی چه دازو سارویو دازو نواخلی میں بیا سوچ کی چی را کارخانه شو سرا دکانو گودام شو سرا او پلاٹ شو سرا دغشانتے گاڈی شی یا کانڈک شی درک بساریگی دازو رو پس سوچ کیو نامدنی و سرا فقال الی صاحبی نوې وي دي خپل ملګریتا د غریب و کمزور او کمزور ته وي نو هو یو او د بحث او جګړه کوله ده سره انا اکثر مل کمال او اعزنا فلا زو زیات مستانه مال کې اړیر ماځه ما پنا نفره کی سړی راټړی ور دي ها را سره ډېز ناس پاسه خدمت کی اګور استانه می مال ډېر دی راتنه پوي کنه نو ما غره دويځ دا پکو عطا و نکي د طریقا خیمه راتنه کې هو راز خلک برادرونه غنا طریقې خیخه جی سړیا کومال روبه سا خیر دې ضد پیراځو کوچ کار به تر وانی ها زه نو کونته کاله نور لړشه ته چا ترشه غره کېو ګرځي غهو کنه نه راو کنه چې د بت بو ګوره نو ست जरा ده چل خه من تو داغشی ادا پدې نه کیږي پرېدا غلا آخرت خبر دی هغه بو دی دا ترې خیبره د شر کارونه اونا کارونه بالا دخی نو ما ته اوروان نه مال کې مکنیم نفری مزیاته دا او نه اغکن نه باند د با سروشدي بهغولی ه به او ما سرسه ملګی او کې بیار هغی چ را نه باغ د تم و د خله جننه ده داخل شو باغپلته په هو ظالم مله نفسي ه ظال د خپل ځان د انسان خو ظال مینو دغی او الله من نې په ک کول دا کوله. قال ما اظن بيده غمانكم ان تبيد هذه ابدا جهالت بشي ده بغ هچره دل ختم دو باغ نه دي ترشت نظرونه تو ګورا دته تنظیمات تو ګورا ه نه ورونه او بو د کیره خبر وایني له نا نو کله بخراوي کی پسنګا چا په رته باغ شويري لا کجوري کرے لشي دا خبره کوله ابيوي چګه دا خبره کوي چې مرګو نو اس را تا قیامت راشی مرغ راشی نو چې لورسو نه ماله بله پاک دي نه كله راځي چې دلته راکړو نو بس پتا لګي کړه جزاخایما او حق په حق باندې مال د برال عمره کی او ما ظن قائمه ازا یقین نکم په قیامت باندې چرادنه کوي او دریدنه کوي ولای رودتو اله رب به چې روه تاسو سره چمپل رابطا لاجدنا خیر منها ممن قلبا زبوم ما دینا دینه زدورت تداخپل بیان بواسطه نا ملګری ووځي تداخپل خبر اخلاص کړ او سما قال له صاحبه هو يدا ملګری ددو او هو يحايره هدا بحث کوله هغه جواب ولا ورکول هغه دغه چې له خبرو ا جعفر ته بلذي خلاقک من ترابين ايا کوبر کلي دپا غزا شبدا کړي ته دخاورینا تا پیدا شي ولا خوره شروع کړي ثم منه طفۃ